Det har inte ens gått ett dygn sedan de 3500 SAV-anställda i Trollhättan igår eftermiddag fick chockbeskedet att fabriken läggs ner. En 60-åring i svensk industrihistoria försvinner. Vad betyder det för svensk fordonsindustri och för Sverige i världen? Ekonomi gått lördag med Britta Lena Gäckström. Ja, Efter månader av osäkerhet och frågetecken och förhandlingar så alltså kom så beskedet som många fasat för andra haft på känn. Kanske rätt länge. Jöran Jonsson, facklig högste chef för de svenska metallarbetarna, nu pensionär. När insåg du att Sab låg bortom räddningen? Ja, den definitiva spiken i kistan kommer ju gå, men hoppet för min sida har varit ganska lite. Genom Königsäg och det här sista projektet också. Och innan dess var du kanske mer hoppfull, eller? Innan dess var jag mer hoppfull, ja. Jag trodde nog fortfarande då att SAB skulle ha en eh, chans att eh, fortsätta att utveckla väldigt bra svenska bilar. Du tvivlade på Königsäg för de var för små, för de inte hade pengar. Ja, det de var för små. De hade inte pengar, de hade inte den kunskapen som krävs. Och det här sista, holländska, det var ja. Välsöda Christian Berggren, professor i industriell organisation vid Linköpings universitet. Du finns också med här i programmet idag. Du räknade ut Saab för ett bra tag sedan. Varför det? Ja, Saab har under lång tid halkat långt efter de man vill konkurrera med som BMW och Audi. Både när det gäller volym. BMW och Audi blir så mycket större växtkraftigt men Saab är nästan krympt. Och framförallt är det egenskaper också när bilen kvalitet, köp, egenskaper och inte minst också bränsleeffektivitet. När GM sen stod på riktigt på örat alltså för ett drygt sedan, det var i hösten 2008, alltså då världens största biltillverkare började närma sig konkurs. Då förstod man att någonting riktigt allvarligt behövde på hända i bilvärlden. Då skulle man komma ihåg att man trodde att GM skulle kunna räddas av när de tog över 1989, men, men när GM själv faller djupt och hårt då inser man att de små gillar till den, Henrik Bojström, ekonomijournalist. Du är med oss från en studio i Malmö. Välkommen Henrik. Tack, tack. Du har ju bevakat svensk industri i många år och har alltså perspektiv. Håller du med Christian här? Var det också din analys? Nej, alltså när Saab har gått med förlust år efter år, i stort sett hela 90-talet, Något enstaka vinstår och förlust under 2000-talet, och förluster även under högkonjunkturer, då började jag undra. Men jag insåg det ju först igår eftermiddag, fredag eftermiddag. Mm. Om man läser Financial Times idag, vilket jag har gjort och kanske ni också har gjort, så, så ser man där att Saabs nedläggning den får plats i en liten ytterspalt på första sidan. Och, och... Då kan man undra om det här visar att det här är årets mest förväntade företagsnyhet internationellt. Eller att Saab bara är ett av många bilföretag som säljer färre bilar och färre bilar och måste dra ner i kristider. Ja, det är klart i den, i den stora finansvärlden så är, är naturligtvis de flesta har ju tänkt att den här vägen kommer då att gå. Va? Sen tycker jag, precis som Christian sa här, att. När GM fick egna problem och jag tycker också man måste konstatera att amerikansk bilindustri överhuvudtaget har halkat efter. Va? Hade amerikansk bilindustri både Ford och GM legat mer ifrån typ Japan och även Europea så hade ju haft väsentligt större chans än man fick i det här scenariot. Så att jag tycker inte man kan undgå att kraftigt kritisera GM också hur de har förvaltat det här varumärket. Det finns ju många som skyller på GM idag. Ja, alltså äg om, om äg ägarna inte har lyckats att göra någonting av det här varumärket Saab, för det var ju ändå den ingången de hade när de gick in då tillsammans med Wallenbergarna i först och sen köpte hela företaget så har de ju någon mening misslyckats så det är ju andra bilmärken också de har släppt va? Så att överhuvudtaget så faller ju kritiken hårt tycker jag på GM som inte har lyckats förvalta det här på ett, ett, ett bra sätt. Mot det kan man ju ändå säga att hade inte GM gått in så hade SAV varit nedlagt i början av 90-talet redan. Men du kan också säga så här att hade någon annan än GM gått in så kunde mycket väl vara kvar. Mycket möjligt. Ja, man kan ju säga att som, jag tycker helt rätt här att göra så att amerikansk bildningsdi har ju inte varit bra... De har varit rätt långsiktiga på, på så sätt att de är tålmodiga. De har varit med nu längre för förlorat pengar. Men de har inte satsat framåtriktat. Och det gäller Saab i höger rader. De innovatörer som fanns på Saab tidigare som kända kända Turbo, Pell och andra, Fick inget utrymme för att fortsätta driva spännande motutveckling. Men samma sak faktiskt med Volvo och Ford. det har inte varit någon speciellt bra ägare för Volvo. Snarare hållit tillbaka Volvo. Och det är först nu när Ford har haft egen kris och Volvo... Volvos ingenjör fått stöd i utrymmet. Själva utvecklingen så det har hänt mycket spännande på Volvo. Men alltså, det har varit en otyff för svensk bilindustri, personbilsindustri. Man haft två amerikanska företag som huvudägare mm, Men ändå har de ju varit ägare i många, många ja. år och det är ja. först nu som ja. vi ser en dramatisk nedläggning. Jag säger det också. Om man, om man tittar på vad som faktiskt just nu har, har skett på Saab så är det en, en imponerande utveckling. Jag sitter oberoende ordförande i ett stort eh, fordonsforskningsprojekt som handlar om om produktionsteknik, där Saab är en part alla svenska fordonstillverkare plus Vinorvi Energimyndigheten och Vägverket. Och, och Saab, vi var där så sent som den 8 december, de har just nu fått linepriset, alltså Line Production detta företag. Fantastiskt skickliga ingenjörer och arbetare. De här produktionsgrupperna fungerar på ett alldeles utomordentligt sätt. De har en mycket flexibel produktion i, i LINE och så vidare det är djupt beklagligt att denna bilfabrik som har jobbat upp sig på detta sättet nu går i graven det tycker jag är verkligen tragiskt får jag bara påpeka att Rover brittiska Rover var i stor kris och då gick Europas kanske främsta bilföretag BMW in som ägare. Efter ett halvdussin år så klarade inte BMW av det utan gav bort och skänkte med massa miljarder. Så att det inte är alls säkert att BMW, Mercedes eller någon annan sån här kvalitetstillverkare skulle klarat av Sab. Nej, säkert är det ju inte, men, men jag tror också du kan hålla med på att GM har ju inte förvaltat sitt punn och vidare om man tittar på hela koncernen. Vi ska lämna GM som ägare, alltså det verkar som ni är rätt eniga om att det har varit i en del stycken en ganska usel ägare. Att, att, att nedläggningen i Trollhättarna av Sabi är en tragedi för de anställda, det, är ju, det förstår vi. Men jag skulle fråga er vad det betyder för regionen Västra Götaland och Christian Bergen, vad svarar du? Jag tänker kanske både regionen i västra Göttland men också hela svenska fordonsindustrin. Ja. För mig är det naturligt att tänka så. För att eh, Saba trots allt varit den minsta spelaren det här, minsta företaget. Då. På personbilssidan har, har Volvo alltid varit större och viktigare och lönsam fram till åren Och sen har vi naturligtvis också tunga fordon, Skania och östra Sverige då, Och eh, Volvo, tunga volvo, AB volvo som det heter nu med bussar, lastbilar och eh, gräv, olika typer av grävmaskiner och så. Så dels så det är någonstans när vi står underleverantörsindustrin. Så att man måste se den helheten. Och där innebär givetvis att SAM försvinner, försvagar framförallt för vissa underleverantörer och det kan också påverka andra företag. Vilka då? Alltså de som levererar, antal underleverantörer levererar både till Saab och Volvo, personvagnar. Så att därför blir det ett stöd att underleverantörerna blir väldigt viktigt nu. som kommer man säkert att jobba med omställningspaket för själva men att backa upp underleverantörer som har framtidsutsikter, att inte de... På grund av eh, likviditetsproblem eller just nu ett åretapp eh, eh, går under. Det tror jag är väldigt viktigt. Men vi har ju en kris trots allt. En ekonomisk ja, kris. Ja, så att oavsett så ja, så här, hur det har gått för ja, sabel inte så ja. har man haft problem. Har man inte haft tid att ställa om då? Det har ju gått ett och ett halvt år sedan finanskrisen. Vi måste konstatera också. Christian var inne på det också. Volvo Personvagnar är ett alldeles utomordentligt bra företag. Har utomordentliga förutsättningar framöver. Vi har Scania och Volvo Lastvagnar som är, tillhör de absolut främsta eh, biltillverkarna i världen. Va? Och är det på det sättet att vi nu säger att nu går det inte med bilindustri i Sverige då gör vi ett kraftigt fel. Vi ska vara klara över också att, att underleverantörerna har ju redan vant sig vid, vid att det är ganska små volymer till Saab. Jag skulle tro att en 10-20 procent max mm. mm. av volymerna hos underleverantörerna och de jobbar redan också mm. utanför Sverige förutom då personvagnar Scania och Volvo lastvagnar så har de export till andra så att vi får inte nu tänka bort bilindustrin och underleverantörerna till bilindustrin för då gör vi ett kraftigt fel mm. Men har de haft fel och har fel som ständigt upprepat detta med Saab så försvinner inte fordonsindustrin Nej. sin helhet jo, men, det är att men den det, skadas Jo men det är klart att det försvinner den volymen och, och det försvinner en del det gemensamma är det minsta... utvecklingsprojekt. va? Men det är ju inte på det sättet att man nu kan... Utan nu måste ju leverantörerna ta nya tag och utmana, fejsa det här nya och ännu mer riktas mot exporten då. Man kan ju påpeka att Västsverige har ju klarat av två stora industrikriser för 20-30 år sedan. Först var det Teko. Allt gått så i Borås med många tusen sömmorskor. Idag är Borås ett fantastiskt centrum, kluster som vi brukar säga, för tekoindustrin inom logistik, inom design, mode, modetrender och annat. Varven, tre stora varv lades ner i, Gö i Göteborg. Ja. Uddevalla varvet blev ju i och för sig lite bilindustri, Falkenbergs varv och, längs kusten. Eh, och idag är Västsverige. Ett, inte världsledande kanske, men väldigt framgångsrikt centrum för marinteknikbolag. Då, då är alltså inte nedlädningen av Saab ett sånt hårt slag. Men det får effekter. Varvsindustrin, Henrik, den fick ju väldigt stora effekter på stålindustrin. Och nu är för sig nischade svenska stålföretag väldigt starka på sina med till exempel SSAB- som inte är ett statligt eget bolag utan privat eget. De är väldigt starka inom sitt område men det kräver en väldigt omfattande insatser för att de ska bli så starka som de är. Och det insatser på... från staten? Ja, ja, det var statset i start, lång tid. Man stod, stora insatser på att ta till sig modern teknik till exempel från Japan bland annat. Ja, men vi har ett 20 stålföretag till och ja. de är idag bland världens fem största ja. inom väldigt hårt specialiserade ja. områden. Det kan ju bli likadant med bilindustrin, om den alltså underleverantören, om de bara ställer om sig. Ja, fast det, tror jag man behöver lite st det är en omställningsprocess som jag tror är väldigt viktigast. Alltså det kommer hända mycket under skalet på bilarna framöver. Elektrifiering i framtiden, nya typer av tekniker och system utas fram. Men där ligger tyvärr Sverige inte riktigt i framkant. Det är Korea och Japan som ligger i framkant. Och att då arbeta med Falians och samarbete med koreanska för förstahandföretag är väldigt viktigt för att få till sig den tekniken. Men vore inte det tillfälle då för, för svenskarna att ta tag i den delen? Ja, då? det är. För, men man kommer alltså tillverka helt till exempel moderna batterisystem, kommer tillverkas i miljonskala. Frågan är vad det kommer ske. Om man ska jag Jan Hägglund göra någonstans- och åka till Ditzong- tror jag var helt bortkastad. Däremot åka till Samsung och Korea- kanske kan bidra lite att öppna dörrarna- för svenska underleverantörsföretag. Att man måste... Problemet är med att underleverantörer- i bilindustrin har väldigt duktiga- produktion, logistik kvalitet- men de har som gör vi inne på väldigt små marginaler så ska man bredda sig och komma in på annat då kan det behöva ett viktigt omställningsstöd inte bara under krisen nu utan för att bredda sig komma in på ny teknik och komma in på nya områden som energiteknik. Men det, men det, är, ju här mm. vi, alltså, det är ju här vi nu behöver en, en kraftfull näringspolitik i form av forskning, utveckling och utbildning. Att satsa nu så att vi kan niske oss precis som vi gjorde när vi strukturerade mm. stål mm. som vi gjorde när vi har strukturerat om tek och annat och ta vara på de som finns. Jag tycker kommunalrådet i Trollhättan Gerting Andersson sa något alldeles utmärkt idag. Vi ska inte tänka bort den teknik och det kunnande nu som finns bland de anställda. De här har väldigt viktiga kunskaper, ingenjörer, metallarbetare och andra, för att gå in och hjälpa till i den här utvecklingen. Och då blir det viktigt det här med forskning och utveckling och att staten verkligen ligger i front och är intresserad av det som händer. Forskning, utveckling och industrialisering det är det som har svagheten i Sverige. Satsar mycket på forskning och utveckling. Nu måste det också bli verkstad eller hur gör, alltså, att det. Blir så. Och det gapet som finns nu till exempel går från att forska kring batterisystem till att dra igång produktion. Men där tror jag de här fordonsforskningsprojekten, var jag sitter i ett programråd, men det finns ju även när det gäller fordonsutveckling och så vidare, är helt rätt väg att gå. Och där lägger staten idag in 450 miljoner varje år. Det ska När jag var till exempel sötte Sveriges främsta batteriforskare för ett tag sedan i Uppsala, de här kommer att få en ny typ av batteriteknik för litsimmunbatterier. Inom en vecka har man inte av sig från Korea. Inom en vecka, men inte från Sverige. Alltså det är Nej. viktigt att man är med på huvudet. Ja, forskningspengar i är all ära. Ja. Men vem ska driva detta då? Ja. Så det blir ju någonting. Ja. Så att alla är på hugget Men vi har, sig. Alltså vi har ju jätteviktiga... Företag. Vi har Volvo Lastvagnar, vi har Scania, vi har Volvo Personvagnar, duktiga underleverantörer. Här finns ju kompetensen, här finns många projekt som de vill dela risk med att vi från statens sida då in och delar denna risken. Och det är ju genom att lägga på framkant där framme som vi kan ta nya affärer, ta betalt för våra produkter och komma ut och få nya tillverkningsvolymer ja. Ja. som ger jobb ja. i Sverige. Ja. Ja. Ja. Ja, men det är men bara problem... den vägen vi kan gå. Henrik, ett är ju också det ägandet av företagen nu har ju de här personbilstillverkarna av nödtvunget haft utländska amerikanska ägare men Sandvik och SKF som är ju världsledande på sina områden har svenskt ägande i Sandviken huvudkontoret i Göteborg för SKF jag tror att man underskattar den aspekten att se till att sådana här utbildningar Utvecklande företag inom batteriteknik och annat har också svenska ägare. Istället för att bara man säljer iväg tekniken till utlandet så fort den utvecklas. Henrik, Henrik, vilka ägare tycker du ska kliva fram? Ja, det får man ju se. Det är, är svårt att säga. Eh, men vi har ju hur mycket pengar som helst i AP-fonderna. Till exempel, och det innebär inte statligt ägande direkt- för det kan liksom näringslivets folk ta hand om driften av företagen. Men AP-fonderna sitter ju och köper aktier i Australien, Nya Zeeland- och Latinamerika och överallt. Till och med var de ju inne i det här playboy-företaget i USA. Att... Henrik, jag kan, inte, jag kan inte hålla med dig mer än till 100 procent. Det stämmer också till 100. SKF är ett lyckat exempel också på diversifiering. Att de, de har haft en stor leverantör till fordonsindustrin men nu är också väldigt stor leverantör till vindkraftsindustrin. Så att det är ett väldigt bra exempel. Men en viktig fråga då till exempel är vad som händer med våra personvagnar om nu Saab det vet vi går under ska också Volvo PV säljas ut till Gili. Det, det menar jag var väldigt det, det ska vara väldigt på sikt väldigt svårt slag för svensk personbilindustri därför att då får inte Volvo personerna chansen att växa och skärpa sig i takt med de europeiska kraven och kommer också för svårt att samarbeta med den bästa underleverantörerna. Men så blir det ju inga om inga svenska ja, intressen nej, ja. har pengar att ställa upp. Men det kan faktiskt även regeringen gå in i och med att även Gigli vill ju ha stöd av, av Europeiska investeringsbanken. Och då kan jag faktiskt Jörn Heglund säga att ett bolag som har en massa verksamhet registrerat på Cayman Island och Jungfruöarna, de kommer inte vi ge stöd garanter i bildån för. Göran... Jag håller helt med Henrik. Alltså, dels tycker jag vi ska aktivera dem. Här... Här, de här fonderna mycket, mycket mer så att vi verkligen kan människor kan få pension i Sverige och ha jobb fram till dess. För det andra är att vi måste också fundera genom ägandet. Vad är det som kreerar ägande? Vad är det som gör att vi också kan ha ett antal privata... Kap kapitalägare i Sverige. Det tror jag är viktigt att ha beslutsfattarna nära. Problemet är att man inte kan säga att vi ska försöka ha svenskt ägande i varje företag. För just i fallet Saab så har det varit bra att det blev en utländsk ägare för annars hade det varit nedlagt för länge sedan. Jag tycker det låter på er alla tre som att ni är rätt optimistiska om svensk fordonsindustris framtid. Har jag rätt eller fel? Vi börjar med Göran. Jag är jag optimistisk. Vi har två jättebra lastbilstillverkare och busstillverkare. Vi har kvar ett, ett viktigt och bra företag, Volvo Personvagnar. Jag är optimist. Jag tror vi också kommer ha skickliga underleverantörer framöver. Vad säger Christian? Både ja och nej. Jag menar att vi har en stor styrka. Men det är också så att branschen utsätts för väldigt hård konkurrens. Och det sker en förflyttning av och det gäller att hävda de här styrkorna, och på alla sätt får en ägande utveckling och produktion. Och det är skent av sig själv. Det kräver både att man agerar för industrin kraftfullt, men också att man får mycket mer bred och framåtriktad industripolitik och närspolitik. När man gör som GMs problem var att man sopade upp förlusten i efterhand istället för att satsa framåt riktat. Risknätet är det samma sak med svensk näringspolitik och sånt. Man sopar upp och i efterhand. Jag kan då säga att på lastbilssidan så ser det ju väldigt bra ut även om det är risigt just nu med försäljningen. Eh, Skania och Volvo tillhör världens fem största tillverkare. Det är ju till och med så att Volvo äger en. Henrik Bollström, du får sista ordet i ekonomi. Egot lördag.